Məhsələ müsələlərə ən bir istəqva olmağızı çağıran və mühüm də biri hansı ki, müsəlman qadınına aiddir istəyirik bu xüsbəni müsəlman qadınına aiddir xüsusən də bəzi müsəlman qadınlarını xətalara çünki mühümdir qadının islah olunması mühümdir və qadının islah olunması cəniyyətin islah olunmasıdır Böyük təsiri var. Ona görə, müsəlman qadınlarda xətalardan bəzi xətalar var hansı ki, xüsusən müsəlman qadınlar özlərinə fikir vermədilər bu məsələlərdə. Çünki təslimçiliyilə bu düzgəlmir. Yəni, müsəlmançılıqla düzgəlmir, o müsəlmançılıqla. Ən böyük xətalardan, xətalardan hansı ki, müsəlman qadının buna fikir verməlidir, ən birinci, baxıcıların yanına girməmək. Çünki ən böyük xətalar hansı ki, müsəlman qadınları görürsən, zəiflərində, seyirbazların, baxıcılığın yanına gedməyik. Gedirlər ya müalicə üçün, ya baxdırmaq üçün, ya kiməsə cavil etdirilmək üçün və s. Bu, böyük bəyalılardan biridir. Ona görə müsəlman qadını hələ yerlərə gedə bilmək, gedməməlidir. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi və sələ qədər həllidir. Və həyəyələri gedmək küfürdir. Və ki, elbələ onu təsdiqləmək dindən çıxa bilər insan. Onun görə baxıcılardır və səir. Bunlar dində yoxdur belə şey. Düz şeytani şeylər olsa da, həqiqət olsa da, amma gedmək olmaz, təsdiqləmək olmaz. Səhə Allah Çünki Allah subhanıq hər şeyi yaradır, hər şey anindədir. Ondan işlər. Işte. Əməllərli güzər. Ondan işlər. Işte. Amma onun bunun yanına gedməyə böyük vəladır. Eqtiyyatda ol O ən böyük xətalardan biri budur. Həmçinin müsəlman qadının etdiyi xətalardan məsələn, özünün üstündə və ya övladın üstündə nəsə taxmaq. Döv o nəsə taxdığı sancaq, iğnə və ya evi nəsə o, heyvan şəkilləri, atnalı və s. əzab şeylər taxmaq, gör ki, o evi və ya o şəxsi və ya o uşağı gözdən qoruyacaq, və ya çindən qoruyacaq, və ya kimsə həsədindən qoruyacaq, <coughs> və ya əslən, dərman kimi onu istifadəlirlər, və ya qadınlar, Təxillar üstündən ki, uşaq şəhələ davacaq, Yəni, dərmanın cibində gəzəyirsən bir faydası olarmı? Xeyr, hətta o odmuyunca. Allah s.ə.v buyurur ki, biz bu Quranı nazil edirik ki, edirik möminlərə şəfa. Əlxəndə, ən böyük dərman Quran-ı kərimdir. Sonra dərmanı qoyub ki, kitas ki dərmanları aydındır, kitas ki dərmanları şıhtanfalat edirlər ki, gör ki, bu dərmandır. Olmaz elə şeylər. Əlxəndə, Quran var əsl, Allah s.ə.v kəlamı. Sen bundan yapış. Çalır, çalış, çalış, mümkün ol, etsin. Okuyan da Kur'an Biz görüyoruz sahabelerin vaktinde hatta Fatiha sureti bir e, ilan vurur, birinin zerriyor. Peygamber sahasının vaktinde sahabelerden düşüp böyle bir hadise olursa Erdamız bilirsiniz. Fatiha sureti. Fatiha suretine şefaat atar. Ve tesadır Kur'an'ın başka sureleri. Onun gibi olmaz. Olmaz böyle bu cür... Fələt taxmaq üstündən, xüsusən uşaqların üstündən, xüsusən körpə yerində körpə vaxtlarında, xüsusən rayonlarda bunu görsən. Uşağı götürəndə ölsən şey metalistdir. Yəni tənnuz, demir asul üstündən. Olmaz belə şeylər. Həmçinin bu şey çap alır. Peyğəmbər sallallar üçün də ki, kim öz üstünə belə şey atsa, şirk edib Həmçin, qardaşlar, məsələm Əlmələr mühüm məsələlərdən, xüsusən də müsəlman qadın üçün, hansı ki, özünü qədək bir şey verir bu məsələlərdə də, o da bücdərə inanmaq. Bücdərə inanmaq. Məsələn, kim hansı bücdəndir? Xüsusən də bu, kilivizirlər, filmallar, qarətlər, bunu yer ayırır, kim hansı bücdəndir? Və görsən, xüsusən də qadınlar böyle şey çox inanlar xəyatların bunun üzərində qururlar. Olmaz belə, bu etikadlar hansı küfr etikadlarıdır. Kim etikad eləsə ki, hansısa ulus, nəsə təsirləyir, küfrdir. Olmaz belə şeylə inanma Ona görə etikadda o. Bu bülüklərdir və s. Belə şeylə inanmaq. Həmçin, qədəşdək, xətalardan anasın ki, müsəlman qadını görəsən eləyir, hicam məsələsində ifrata varmaq. Nedir ifrata varmaq? həttə niqab giyisə belə, elə qadın var ki, niqab giyir, lakin elə eləyir ki, gözlərə açıqdır. Və ya məsələn, elə niqab giyir var ki, elə giyinir ki, tar və şəffaf. Olmaz böyle şeylə. Həttə niqab giyisə, və fəsəl-niqabsız bu zirallar olsa, tar giymiy, şəffaf giymiy, və ya yerişine fikir verilməyə, elə yeriməy, və ya türbəsir türbə giymiyə, kəlb eləmək üçün, olmaz belə. Qadın hər şeyə görə belə məsələlərə fikir verməli. Ayıra çıxan da xüsusan. Hansı ansı ki, ə, xətalardan görsənilir, yəni müsəlman qadının olanda fikir, müsəlman qadını fikir verməli bu məsələlərdə. Bəzən təkliyi olanda ciddi olmamaq, çıxan başqaları Yəni, biz bilik ki, Peygamber s.a.q. anlayıb, bir qadının namə hərəmlə bir yerdə qalmağı. Bəliyətli yani, qadınlar görsəm, bu məsələdə rayətliyində zəifli göstərilər. Xüsusən də, yaxınları olsa daha təhlükəlidir. Yəni, o oh, yaxınları ki, əri gedə bilər olaraq. Məsələn, əm oğludur, dayı oğludur. Bularla bir evdə təqqələ olmaz. Və yaq, ayrıca, bularla harfə gedmək olmaz. Peygamber s.ə.v. buyurub ki, yaxın ölümdür. Yaxın ölümdür. Yəni, yaxın daha təhlükəlidir. Çünki sən qoyuş, gel, geçsən əmi oğluna və ya qalsın əmi oğluna, bu daha təhlükəlidir. Ona görə olmaz. Bəli məsələrdə ciddi olmaq lazımdır. Bu da qətalardandır. Həmçin, qətalardan hansı ki, görürük, eşidirik, Müsliman qadının təkdə səfərə çıxmasıdır. Bu da haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan ki, müsliman qadın təkdə səfərə çıxmaz. Nahranı yəmənə olmasa. Bir də o var məsələn, həyətə çıxmaq, duşandan, ərin cavəsi ilə, məyəşətdənə. Papanın şəriətlə uyğun olsun, ərin cavəsi olsun. Ve yol fitneli olmasın ve geçtiğin yeri yakın olsun. Hı? Ama ona da ehtiyat olsun hemçinin. Ama belə çıkma olmaz. Kaldı ki sefere gelmey. Hemçinin bu da yani mühim meselelerdendir. Yani şeriyet. Bu mesele küçük verir. Hemçinin hatalardan sefere yok. Ev, evinden çıkmağa bayrağı. Çoklu çıkmaq. Çünki şəriəti fikir versən, qadın üçün ev daha məhləhətdir. Bir dənə şəriət, bəzi məsələlərdə icazı verir, xüsusən bayram namazında. Bayram namazı da illə iki dəfədir. İcazı verir, şəriət rəqvətləndirir ki, kişilərə ki, gələndə qadınınızı da gətirin. Bayram, iştihar gələsin bayramda. Və salam, qadınlar arasında. Amma belə şəriət qadına rəqvətləndirir, evinə oturmaq. Hətta namazları da. Hətta fəhz namazları da. Değilmələr sallallahu aleyhələri ki, qadının ən yaxşı namazı evində qınbıcı namazdır. Bir şey verir sən. Ona görə səhərə gelməsə də, çox çıxmaq da bəyinilmir qadına. Bu da mühüm məsələlərdəndir. Həmçinin qardaşlar, xətalardan az ki, müsəlman qadını bu görsən edir bunu. Ə, bəzi Bu texniki vasitələri ee istifadə edəndə, istifadə etməyində. Məsələn, telefon, telefon və internet və s. Müslüman qadın belə məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdır. Yəni zəifliyi göstərməməlidir. Ehtiyac varsa, hansısa bir müslüman saytına girmeyi, öyrənmək və salam. Amma yaxşımaq və s. internetdə Xeyr, vaxtda bəla daha çoxdur. Xüsusən əgər ehtiyatsızlığı göstərsən. Ona görə ehtiyatlı olmalısan belə məsələlərdə. Telefonlarda bir cəhətdən də xutbədə danışdıq telefon ədəblərindən, telefonda necə danışmaq lazımdır. Xüsusən də müsəlman qadını. Bunlar da ciddi məsələlərdir. Çünki görsəm axı hatalar olur burada. Həmçinin qardaşlar, müsəlman qadını etdiyi hatalardan həmçinin hansı fikir verməlidir? Devin qorumalıdır daha çox kişidən. Düzü, kişilər də qeybət edir. Ola bilər bəzi qadınlardan da daha çox eləsinlər bəziləri kişilər. Amma ümumən qadınlar eləyir. Ümumən qadınlar eləyir. Ona görə qadın daha çox ehtiyatda olmalıdır demindən. Xüsusdan qadır mədə istəyəndən. Əgər görürsən ki, o məclis qeybətdən başqa şeydir, nəmamlılardan başqa, hələ məclisdə əslən gelmə. Qeybət də ən böyük günahlardandır. Allah s.q. Qadaniyib, Peyğəmbər s.q. Qadaniyib. Ona görə qadın bu məsələdə etdiyyət olmalıdır. Xüsən dilin qorunmalıdır. Xüsən kiminsə, nəyinsin danışmaq və s. Etdiyyət olma lazımdır. Həmçinin ə, xətalardan hansı, hansı ki, qadın, müsəlman qadını fikir verilməlidir. Nəmamlı söz gəzdirməyik. Kişilər dələyir, laşıq qadınları daha çoxdur. Söz gəzdirməyik. Yəni, gəlçdirir ki, fitnə olsun. Qadınlarda bu çoxdur. Ona görə də müsələman qadın var, bu böyük xətalardan çəkilməlidir. Peyhəmbər sallallar üçün, bu nəmmam cənnəti girməyəcək. Çünki cənnət yaxşı insanlara girməyəcək. Təniz insanların. Bu nəmmamımız nəfəmətliyidir. İnsan kimi. Həm sinə qardaşlar, mühüm məsələlərdən çıxançı ki, müsələman xəta eləyir. O da, Hətli nə artıb bəzənmək? Xüsusən, bayrət çıxandıb, hətli nə artıb bəzənmək? Özünə çəkmək nənirsə, pudra və s. o var. Var caiz bəzənməklər, var haram bəzənmək. Haram bəzənmək, məsələn, bəzi bunlar görsən, dişlərin yollar ayrı-ayrı, ayrı ayrı ki, danışanda qor, çox bilinsin. Və ya, məsələn, özlərini nə xovuka vururlar, necə deyirlər indi? Nə xovuka vururlar. Olmaz. Heç bir şey yorulmaz, qaldı ki, qadın qursun. Həmçinin əraç da e, o cür gö gözəlləşmək olmaz, yəni, qədənmək olmaz. Həmçinin qaçdanın götürmək. Qaçdanın götürmək olmaz. Ha, bu cür gözəlləmək haramdır. Və ya özündə gözəllik əməliyyatı aparmaq. Olar əməliyyatı aparmaq özündə Əgər insanın arasında çıxmaq açıqa bir eydisə, böyük bir dənə. Amma, bir az burnum əyri diştirəm, burnumu bir az düzəldim. İştirəm, böyük burnu iləyim, bağaca burnu iləyim. Olmaz hələ. Bunlar haramdır, bu cür gözəlləşmək haramdır. Bələ şeylə, üç keməlmədi, müsəlman qadınları. Həmçəni qardaşlar, mühüm məsələlərdən hansı ki, Müsləman qadınlar buna fikir elmədilər, o da xətalarından dolarım televizora baxmaq, xüsusən kinollara, siriyallara, mağnları qulaq açmaq. Bunlar da xətalardandır. Və görürsən, qadının əxtlalını təsir edən amillərdən böyük. Ona görə, baya, hər şey baxmaq olmaz. Xüsusən bu siriyallardan çəkinin və cəmiyyəti pozmaq üçün cəmiyyət sağlam cəmiyyətə həyatın pozmaq üçün assonların əlində bir silahdır. Onun yerə belə şeylərdən çəkinmək lazımdır. Əgər kiminsə serialda 150, 200, 1000 seriallı serial səni maraqlandırırsa, soruş sadəcə taliy necə oldu? Və sala qısardış, yoxsa bu qafudan bir daha çıxdı və ara 10 seriyə atdı. O soruşsa baxırsan, Ayda buna çərk edirsən 2 saat amma heç quranı kəm oxuyamıyorsan, özüm fikirlər görsən nə yapar o xeyr yoxdur əgər həyatım aralandısa öyrən sonu necə olur qutardır və salam heç olmasa həmçinin qardaşlar müsəliman qazının xətalarını həmçinin şəhət çəktirməyik Bu da böyük problemlərdəndir. Şələk çəktirilmək o var, bəzi hallarda ehtiyac olsa zərrətdə hangi sənət işləri və s. Amma, nə gəldi çəkmək, halda gəldi, necə gəldi, olmaz. Bu da böyük xətalardandır. Və bunlar bəzi dəyim, biz bəzi xətalarına soğundur müsəlman qadınların hansı ki fikir vermədilər özlərinlə. Xətalar zəxnəyədilər. Çünki bu Təslimçiliklərlə, Allah s.ə.q. tətlimçiliklərlə düz gəlmir. Təslimçilik günahından olmaz. Asibin olmaz. Təslimçilik tabiçilin olur. Yəni, tam təslim olmasın. Allah s.ə.q. bizə şey faydalarından etsin. Allah s.ə.q. müsəlman qadınlara hidayət etsin. Yəni, onları daha dində sabit etsin. Allah s.ə.q. xarqımıza hidayət etsin. Allah s.ə.q. ölçəməsəm üçün müsəlman ölkələn, həsarvand balağdan qorusun. Allah Subhanahu taala bizi dində səabit etsin. Allah Subhanahu taala kömək olsun. Allah Subhanahu taala bağlayanları elə cəzalandırsın ki, elə onlara xəstəliklər versin ki, yarə. Başqalarına dərs olsun, bir də belə qəlaət eləməsinlər. Əqulu əzə vəstəfəllah li <Sessizlik> <Sessizlik> Elhamdülillahi rəbbil aləmin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسليم سيدنا محمد وعلى آله وأصابه أجمعين نباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقم <تصفيق> الصلاة